«Друже, голуби!» Аркадій кинувся, обіймати найду. «Та це ж і є саме те місце. Присягаюся Пресвятою Богородицею. Воно іншого й не шукай, про інше й не думай. І за всіма прикметами воно якраз запорожцеві довподоби. Я й сам так думаю. Якщо по той бік біля гарду є річечка, і зветься вона жовті води, то ані трохи не вагаючись треба їхати лівим берегом вгору, та й годі. То не гаймо часу, «Назад до гарду», – весело гукнув отець Аркадій. Приятелі скочили на коней і щодуху помчали назад. Тільки другого дня надвечір вони доїхали до Саксаганки та переправитись на той бік біля гарду не змогли. Береги були такі багнисті, що коні грузли почерево. Треба було піднятися вгору і знайти зручне для переправи місце. Їм довелося проїхати милі за дві на північ, трохи відпочивши на правому боці саксаганки, підкріпивши свої сили скромним сніданком та раною з хлібом, подорожні рушили вниз за течією. Незабаром їм перетнула дорогу невелика річечка, що впадала в саксаганку, але вона була така мала, що товариші не вагаючись перебрали її і поїхали далі, пильно придивляючись, чи не покажеться, де заросла тирсою стежка. Та степ був безлюдний, золотистими хвилями переливалося море трави, тільки праворуч на видноколі синіли горби і могили. Ох, боюся тішити себе надією, але щось ніби на діло скидається, показав на них рукою Аркадій. Я й сам бачу, відповів Найда, а он попереду мріє щось, наче блищить, або пухнасте волоття шовкою трави сріблиться на сонці, або й скриться вода. І справді, праворуч, вдалені, ховаючись у зелені, раз у раз щось виблискувало. «Ріка!» – вигукнув Аркадій. «Їй Богу, ріка! Ану, брате, наддай!» За півгодини товариші досягли невеликої річки, що ховалася в низьких, порослих, густим очеретом берегах. «Вона! Присягаюсь вона!» – вигукнув Аркадій. «Ну от, немов серце чує, що вона!» «Мені й самому здається!» – відповів Найда. «Глянь, яка в ній каламутна вода!» Ну, відпочивати тепер не час, прямо вгору лівим берегом. Гайда. Товаришам дедалі частіше стали зустрічатися урвища, каміння й скелі. Та хоч жодна із скель не нагадувала голови вепра, нетерплячий Аркадій вилазив майже на кожну з них, сподіваючись побачити денебудь ліс. Найда кілька разів казав, що час уже дати коням відпочинок, та деякон нічого не слухав. І вперто їхав уперед і вперед. Найда вже твердо вирішив зупинитись, коли до нього долинув несамовитий крик Аркадія. «Є! Є!» Серце Найде здригнулося від радісного перечуття. Він підвівся на стриминах, свиснув на коня і в одну мить наздогнав товариша. Аркадій стояв під високою кручею, на вершині якої стримів великий сірий камінь, що справді нагадував собою голову вепра – Трохи підняті краї каменя здавалися нашорошеними вухами тварини, а найвужча частина його з обламаними боками, далеко видовжуючись над урвищем, була точнісінько копією кабанячого рила з грізно вищереними іклами. Здавалося, страхітливий вепр висунув голову і приготувався кинутись на зухвалого мандрівника, котрий стояв внизу. «Він! Він!» – вигукнув Найда – і, задихаючись від радості, скочив з коня, кинувся слідом за Аркадієм, який, уже на кручу. Скоро Найда теж вибрався на неї, і, притримуючись за уламки дивовижного каменя, поліз на його верхівку, коли зненацька до нього долинув сповнений відчаю крик Аркадія. Найда аж здригнувся, і, випроставшись на весь зріст, скам'янів от жаху. В долині він побачив невеликий гайок, перед яким широкою смугою черніли самі пеньки. Хвилин з п'ять Найда стояв за пеніли, не зводячи очей з жахливого видовища. Нарешті обернувся, машинально виліз на вершину каменя і опустився поруч з товаришем. Аркадій сидів нерухомо. Скинута, як видно, впорив відчев шапка, валялася коло нього. Побачивши Найду, він безнадійно промовив. Усе загинуло. Та чого ж загинуло? Не впадай у розпач, брате. Уже яке зле було, та й то господь напоумив відшукати дорогу. Може, й тепер щось виміркуємо.